Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och det här är faktiskt en fortsättning på ett program som heter Folkminnen som gick i Sveriges Radio när det begav sig. Poängen med det programmet var just att vi fick så mycket frågor från lyssnarna. Och det droppar in frågor även till vår podd, till vår stora glädje. Och vi ska idag ha som utgångspunkt för vårt samtal en e-post från Linda Larsby. Hon skriver så här. Jo, jag funderar lite på hustomten. Jag har arbetat länge i äldreomsorgen. Och vid ett tillfälle hade vi tema om sängner. Och vi kom in på hustomten. Och en dam i 90-årsåldern, jag tror hon var född runt 1915. Berättade om hennes barndom på Skånska landsbygden. Och hon var verkligen övertygad om husdomtens existens och att hon en gång sett honom. En härlig historia och jag är så intresserad av det magiska tänkandet. Sen har du några frågor som jag tänkte vi kunde ta lite längre fram. Ja, det är ju så faktiskt att många människor än i vår tid har kunnat svära på att de har sett tomten och då är det en liten, gråklädd, skäggig man som, som de har sett. Och man kan ju undra hur det här kommer sig för att idag så är väl den allmänna uppfattningen den att tomten, den lilla hustomten han, existerar inte annat än i människors fantasi, i deras föreställningsvärld och i det moderna Sverige så är det idag bara kanske Rätt så få människor som, som har den här världsbilden. Och eh, fotorister de har ju lagt ner mycket tid och energi på att försöka förklara hur det här kommer sig. Och en finsk forskare som både du och jag, Kristina, kände väl, det var ju Lauri Honko. Han har ju skrivit eh, en stor eh, bok som heter Geisterglaube in Ingermanland. Och eh, den handlar alltså om föreställningarna om... Tomtar och andra vad han, som man kallar för husrådare. Hur, hur det kom sig att människor kunde liksom se dem och uppleva dem. Och då menade Honko att eh, det som man har hört väldigt mycket berättat om och så här, det skapar alltså bilder hos en. Och sen kan alltså företeelser i den yttre verkligheten komma att överensstämma med de här inre bilderna. Och då får man alltså upplevelser av tomtar eller andra liknande väsen. Men jag måste skjuta in här för att jag kommer ihåg det fanns ju en annan väldigt känd forskare från sydav, Och han förklarade ju tomten med att det var alltså, berusade drängar som fick alltså mikropsi som det hette så att de såg små gubbar. Ja. Och när jag läste det där då kom jag ihåg och tänkte att här, nu måste jag bli forskare för det där tror inte jag på. Nej, <laughs> nej. alltså från sydav har jag fått mycket kritik för det där för att han var ju så Hyperrationalistisk och, och äh, Honko har ju en mycket tycker jag viktigare förklaring och det är helt enkelt att äh, i äldre tid så kunde de här upplevelserna av att människorna inte var ensamma, de var omgivna av andra väsen, det kunde vara liksom ett sätt att äh, få folk att leva efter de normer som gällde. Så att det var när man hade brutit mot de här normerna, när man hade gjort något som var fel, då kunde man ofta. Få upplevelsen av att man såg kanske en liten grå gubbe som visade sig för en. Och, det här var inte rätt det som hade hänt, va? Så att eh, Honkos förklaring till de här upplevelserna av eh, små tomtegubbar, hus tomtar som visar sig, det var att de var uppträdde som en slags sanktioner när, när någonting hade gjorts på fel sätt. Och då kunde liksom den som så fick den här synen. Eh, göra rättning på något sätt, gottgöra det som var fel. Ska vi ta ett brev som kom till ett program som du Bengt hade för många år sedan som heter turistisk brevlåda mm. och som är inskickat av en kvinna som heter Ester Åberg i Lundsboda och hon berättade så här Min mor som var född i socken i Småland såg en gång en tomte –berättade hon för oss. Hon var i 19-20-årsåldern och det var en sommarnatt. Han var cirka 40-50 cm lång, helt gråklädd från luvan till de grå sockorna han var på fötterna. Han hade grott stubbat skägg. Mor kände ingen rädsla, snarare tvärtom. Hon kände att han var vänligt sinnad. Han gick på vägens högerkant och mor gick mitt på vägen. Ungefär 200 meter gick mor och tomten så att säga sida vid sida. Sen fick han av ha vägen åt höger. Där låg en lada och inne den försvann han. Jag minns den lada mycket väl. Den hörde till pressgården och därför varades hö som foder åt djuren. Nu är den ju riven sedan många år men jag minns att när jag gick förbi ladan så tänkte jag på min mors tomte som gick in där. Och nu ångrar jag att jag aldrig frågade ut mor mer om denna händelse. Hon var nämligen alldeles allvarlig då hon berättade och jag vet att hon verkligen har sett vad hon såg. Alla människor är ju inte lika vare sig det gäller det ena eller det andra och var och en får tro som de vill. Mm. Och jag tycker ju att vi ska avstå från alla snusförnuftiga tolkningar av vad det var hon såg. Jag säger som Esther Åberg var och en får tro vad de vill. Men vi kan konstatera att kyrkans inställning till den här utbredda föreställningen i det gamla bondesamhället det var att det här var avgudadyrkan och eh, bland annat så fäste man sig vid att eh, i byarna så satte man ju ut mat till tomten det där lever ju kvar alltså med att eh, tomten ska ha ett fat med gröt på julafton mm. det, det finns nog många som har hört det Hört, varit med om min mormor satt ut gröt i tomten Ja, i och eh, min, min svärfar <laughs> som eh, växte upp i Småland på ett bruk där eh, han berättade många gånger om att eh, där satte man alltid ut eh, ett grötfart i tomten på, på julafton och sen ett år, det var någon gång på 1920-talet, så glömde man det det blev inget grötfat och sen senare det året så brann hela bruket ner. Mm. Och han var övertygad om alltså att det var för att tomten inte hade fått gröt. Och jag höll en gång ett föredrag i en skolklass i Kungsör. Och då frågade jag så här att förr i tiden så satt man ut gröt till tomten men det gör man väl inte fortfarande. Jo det gör man visst var det några barn som sa och då frågade jag. Hur många här i klassen är det som har satt ut gröt i tomten? Och då var det ett tiotal armar som åkte upp i luften. <laughs> Linda Larsby som skickade e-posten med frågan om tomten. Hon eh, rundar av sin e-post med den riktiga frågan som jag skulle återkomma till. Hon skriver nämligen så här. Hur länge har man trott på hustomten och vad innebär egentligen namnet tomte? Ja, alltså tron på en hustomte, ett, ett, ett, ett väsen som finns på på tomten där man bor, det är äldre än kristendomen. Och själva namnet tomte det kommer just av att eh, det här väsendet finns på den tomt där huset står. Eh, tomtgubbe, tomtkar, tomte, det finns flera olika benämningar. Och eh, om vi tittar efter de äldsta beläggen för tro på ett sånt här väsen så är det från just brytningstiden mellan asatro och kristendom. Det finns en isländsk saga som handlar om eh, en isländsk bonde som heter Kodran och hans son och en biskop de kommer till den här bondens gård och eh, där får de eh, veta att Kodran har då, eh, en slags eh, gårdsväsen han kallas inte för tomt i den isländska sagan men, men man kan säga att han är en sådan, ett sådant väsen som på något sätt hjälper bonden på alla sätt och får liksom mat och dryck för detta och den här biskopen som då följer med han eh, malar fram den här tomten och sen visar han alltså att den kristna guden är starkare och Kodran förstår att nu är det dags att överge de gamla gudarna och gå över till kristendomen. Och en som eh, väldigt tydligt eh, tog avstånd mot den här seden att sätta ut mat och dryck till tomtar det var den heliga Brigitta och då är vi framme vid 1300-talet eh, hon hade ju sådana som tecknade ner hennes olika visioner och drömmar och predikningar. Och på ett ställe så ska hon ha sagt att giv inte tomtarna offer av eh, husdjuren, inte heller mat och dryck. Så att för henne var det här alltså en realitet som måste bekämpas för att det var inte kristendom. Och... Eh, den medeltida legenden om de nedstörtade änglarna var också väldigt vanlig i vårt land och levde kvar, tror jag, ännu början på 1900-talet. Men den ger en förklaring till varför det finns olika naturväsen omkring människorna. Och, det var, och då går man tillbaka till uppenbarelseboken i Bibeln. För att där heter det att Satan jämte hela sitt anhang hade störtats ner från himlen och sen så hade de så regnat över jorden och de som föll i vattnen de blev näckar och de som föll ner i skogarna de blev skogsrån och de som, flög, de som föll ner på bebyggda tomter de blev då tomtegubbar Den här legenden gav alltså en kristen förklaring till att det fanns olika väsen omkring oss och begitta och var säkert övertygad om alltså att de här väsenerna fanns. Men de var hedniska. Man fick inte offra till dem för då var man inte en god kristen. Och eh, att eh, ge det här väsenet ett, ett namn, alltså Tomte-Tomtegubbe, det blev på något sätt eh, en benämning högre upp i, i det som sen så småningom blev Sverige. men de gamla danska landskapen i Skåne, Blekinge, Halland. Där ville man inte säga det namnet utan där, där tog man alltså ett, ett, ett annat namn, nämligen Nisse. Och för att göra honom riktigt väldigt inställd så kallar man honom för Goe Nisse. Men det var helt enkelt ett uttryck för att man var, man var Oberolig, man tyckte att det här väsenet var ett som man måste hålla sig väl med. Mm. Och, och jultomten ja. är ju betydligt senare. Precis, att säga, vi blandar inte in jultomten. Nej, här. för att det kom ju först en bit in på 1800-talet. Ja. Och det var ju, kan man säga, vårt svenska namn på... På det som var Sankt Nikolaus längre ner. Men den här tomten som vi pratar om nu då. Det finns ju väldigt mycket sängner om honom. Det säger sig självt att det gör det. Han var, kunde vara nog så elakt när det bekoms. Han hade ett kraftigt temperament. Men han betydde också stor lycka för gården. Han drog rikedom till sin husbond om man nu var välvilligt inställd till honom. Och, eh, ska du inte berätta någon sån här sägen? Ja alltså det finns ju en folksägen som handlar om just tomten och julgröten Och där heter det, det att eh, det räckte inte med att han fick eh, eh, vit gröt i ett fat som man ställde ut Utan det skulle också vara en klicksmör, ett smöröga i mitten Och på en gård så hade pigan då som skulle ställa ut den gröten hon hade gjort så att hon först la smörklicken och sen så hällde hon över gröten och sen gömde hon sig så att de skulle se tomten när kom och upptäckte det där. Och efter ett tag så kommer en liten grå gubbe fram och tittar där i grötfatet. Och när han inte ser någon smöröga då blir han så ilsk så han tar och går fram till bästa mjölkkorn och slår till kon i huvudet så att kon faller död ner. Och sen äter han då gröten och hittar det här smöret för det finns ju då under. Och då blir han riktigt bekymrad och går där och liksom jämrar sig och kliar sig i håret och undrar vad ska han göra nu. Och så tar han till sist den döda kon och lägger upp den över axlarna. Kon är ju då jättelik jämfört med den här lilla tomten men han är ju då stark så att han... Bär iväg med tomten och pigan hon följer på avstånd. och ser han gå från den ena granngården till den andra tills han hittar en likadan ko som lever. Och då byter han ut dem och går tillbaka med den levande kon. Så då, den eh, folksägnen som är, har varit känd eh, i stora delar av Sverige. Ja. Den be belysar både att tomten är temperamentsfull och lätt ilsknar till. Och att han är fruktansvärt stark och inte minst att han är väldigt trogen sin husbonde så att. När han då har gjort fel så måste han rätta till det. Ibland kan ju de här sängningarna ha en del, här, en del humor i sig också- och de är ju inte alltid ens bara kopplade till en svensk tradition- utan kan hitta dem internationellt. Jag kommer att tänka på den här, om den här personen som inte tyckte- han fick vara i fred för tomtarna så han bestämdes för att flytta- för att bli av med dem och han packade hela flyttlasset fullt med- bytter och kanner och krukor för att bege sig därifrån. Och då möter han en på vägen som frågar vad han är på väg att göra- och då säger han, jag ska flytta för jag får inte vara för hus för tomtarna. Och då sticker upp en liten tomt ur varenda bytta och kanna och kruka och ropar. Vi flyttar idag, vi flyttar idag. Mm, mm. Ja, och det här som du sa, det är en mycket spridd folksägen i Europa. Och den går ända tillbaka till en antik föreställning om att man kan inte fly från sin egen olycka. Och en annan sån här sägen som ju också är känd i stora delar av Europa och tidigast i, kom i tryck i Holland, i Leiden på 1600-talet det är om bonden och bondgumman som tycker att deras tomter verkar ha så trasiga kläder så att de syr nya fina kläder åt honom och så lägger de ut det på julafton. Och sen gömmer de sig för de vill se tomten tar emot sin gåva. Och då kommer den där lilla tomten fram och han blir väldigt glad och han tar av sig sina gamla trasor och sätter på sig nya kostym, så att säga. Granngubbe, aldrig gå i stallet mera. Och så ger han sig iväg. Han blir högfärdig. Och uppslaget till dagens avsnitt hade vi fått från Linda Larsby som hade skrivit till oss och bett oss berätta om hustomten. Och hon hade skickat sitt önskemål till vår adress som är lyssna.folkminnespodden.se Och den här podden är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening.